Domênicos, Pizza Grill, bar, hotel, livraria, boutique, supermercado, pois não? Não dá para juntar todas as empresas, mas os pontos de fidelidade delas, dá. É isso que o Múltiplos Fidelidade está fazendo. A partir de agora, clientes da Fidelidade resgatam produtos em nosso catálogo. E mais parceiros e aí. Você que sugeriu empresas, obrigado. E fica atento em multiplosfidelidade.com.br. Chegou o Múltiplos Fidelidade. Vários programas, uma só conta.